i shake them open, for for all, In Raskede min handske, opslog jeg min ridder hjæl. De så, jeg var holdt og danske, og ingen formundet skæl. Jamen, vi hører her, det er kammersanger Ip. Hansen, der fremfører B.S. Ingemanns gamle sang i Alle de riger og lande fra 1837 om, netop Holger Danske, sangfiguren, der i kassematterne under Kronborg blunder lidt, mens han vogter over Danmark. Ifølge myten så vågner Holger Danske, når Danmark trues af den ydre fjende for straks at forsvare Fædrelandet. Under den tyske besættelse af Danmark der opstod en række modstandsgrupper, hvor en af dem med tiden netop tog navnet efter Holger Danske. Og til at tale os om det, skal jeg nu byde velkommen til Peter Birkelund. Velkommen tak. til. Tak. Du er historiker, men også arkivar og seniorforsker på Rigsarkivet. Du har i foråret 2015 udgivet værket Sabotør i Holger Danske på forlaget Linhart og Ringhof. Og du har også tidligere udgivet et mere omfattende værk øh, om Holger Danske. Øh, det hedder Holger Danske Sabotage og Likvidering 1943-45. Og for lige at få det hele med, så var din far jo også medlem af en af Holger Danskes grupper. Peter Pirkelund, lad os starte fra begyndelsen. Hvordan opstår Holger Danske? Ja, den opstår jo ikke den 9. april, som man ellers skulle tro, når den nu hedder Holger Danske. Det er først langt hen i krigen i øh foråret 1943, at det, starten på det, der egentlig bliver Holger Danske, øh, opstår. Det opstår i baglokalet på en, en lille radioforretning i Niste Gade 31. Den hedder Stjerneradio. Det er øh, en øh, mand, der hedder Karl Munk, som ejer forretningen. Han har overtaget den i efteråret øh, 42, Og han ansætter så en af sine gode venner, øh, Josef øh, Søndergaard, og han får det illegale navn øh, Tom. Æ, ham kommer vi til at høre mere om. Æ, Tom og flere andre, de har været i Finland og kæmpe på finsk side i den øh, finsk-sovjetiske vinterkrig i vinteren 1939 til 40. Og han kommer hjem i sommeren 40 i tæt besat Danmark. Æ, og han er Tom Søndergaard er en, øh, en retsløs øh, person. Han er lidt oppe i årene, han er op i 30'erne. Og han prøver lidt forskellige arbejder, der han kommer hjem, dels som noget tørregravning, han er tegner, øh, og så videre. Men han bliver altså ansat i, omkring nytårstid, 1942-43, i radioforretningen i Istegade 31. Og øh, den her radioforretning, de er meget sådan, aktivistisk indstillet. Øh, der er ikke tale om modstand på nogen måde men de kører en provokationspolitik over for tyskerne. Og, øh, en det, provokationspolitik? Ja, en provokationspolitik. Forstået på den måde, at øh, de sætter en højttaler op over døren, hvor de afspiller BBC's danske radio ud over øh, gaden. De afspiller øh, The Long Way to Tipperary" når tyske soldater kommer gående. En gammel britisk militærsang? Ja. Øh, og i det hele taget så har de britisk britiskvenlige vinduesudstillinger øh, øh, med store landkort, hvor, øh, hvor fronterne er tegnet ind. Og de hænger små lejters øh, flyvemaskiner op i snore i loftet. Og sjovt nok peger ret mange af de her flyver ned mod Berlin. Det går jo ikke. Altså, tyskerne ved godt det her. Det ved dansk politi sådan set også. Og øh, ellers skal det nok få det at vide, tyskerne. Så ret tit, så må en dansk kriminalmand øh, ned og snakke alvorligt med de her mennesker nede i stjerneradio. Og løfter pegefingeren i tide og utid siger, kan I nu ikke lige slappe lidt af? Der ligger talrige... Øh, Rapporter fra, øh, fra øh, politifolk, som har været dernede, som beskriver, at nu har vi været ned og snakket med Tom Søndergaard. At ja, vi sag ikke Tom, fordi det vidste de jo ikke. Øh, men Josef Søndergaard og Karl Munk, og de skulle, havde fået det indtryk, at de nok skulle slappe lidt mere af. Øh, og det gør de altså ikke. Øh, på et tidspunkt begynder de at øh, trykke illegale blade i baglokalet. Det er de frie danske, som de kommer i kontakt med. Så der står de så øh, i baglokalet og duplikerer de frie danske. Som er altså et illegalt Illegal blad, ja. Og en ting, jeg, jeg, jeg skal lige undre mig ved læsningen af din bog, det var, at det med at, at lytte til BBC og sådan noget udenlandsk radio og sådan noget, ja. det var faktisk lovligt, hele krigen ja. igennem. Det vildt det, ja. Tyskerne prøvede at forhindre det ved at indsætte støjsendere på de frekvenser, som BBC sendte på. Øh, og så i et eller andet omfang, så fik, kunne de jo så forhindre det, men det var aldrig forbudt at lytte til det. Det blev forbudt at sælge de her rammeantender, som man skulle bruge for at kunne tage øh, BBC. Øh, men øh, ugen efter, at det var blevet forbudt, så havde familiejournalen en lille tillæg, hvor der stod, hvordan man kunne bygge sin egen rammeantenne. Det var ikke forbudt. Okay, men de her skal man sige, øh, små drengestreger, lad os kalde dem det, øh, det, bliver, det bliver jo ikke med det, for de, de går jo i gang med det ja. stedet sabotage i, uh, I begyndelsen af 43 der er alt illegalt uh, arbejde uh, i store træk, det uh, hænger på kommunisterne. Kommunisterne er blevet uh, illegale i sommeren 1941, da partiet bliver forbudt, og en række ledende kommunister bliver interneret. Uh, så de går i gang lige så stille med at, at bygge illegale celler, og uh, på det her tidspunkt begynder de at tage sabotage op som et våben. Og... Uh, det, det, det vil den her meget aktivistiske gruppe i, i, i stjerneradio, det vil de også gerne. De er jo absolut ikke kommunister. De har jo været i, oppe i, i Finland og kæmpet på fins side mod Sovjetunionen. Så de er absolut ikke kommunister. De er nok nærmere det, man vil kalde en antikommunist. Og, og, øh, Men de skal jo i gang. De skal i gang, ja. Og paradoxalt nok, så bliver det altså en, en, en, en sabotør fra øh, Kopa, kommunistiske partisaner. Som så bliver det deres... på det tidspunkt. Ja, så det, det bliver øh, et fødselshjælper for den her lille gruppe i Stjerneradio. Øh, en række af de Kåpa-folk har været i Spanien og kæmpe på den republikanske side mod Franco-styret, eller det var ikke styret, Franco-oprøreren -øh, jo. Øh, og de kommer så hjem, og de har så øh, en militæruddannelse fået dernede, og øh, de tager så øh, det her øh, sabotagehåndværk op. Og en af dem, det er jo ham, der hedder Sprengsmit. Sprengsmit, ja. Det er Sprengsmit for en? Jamen, Sprengsmit er blikkenslager. Øh, og, og kommunist. Og, og kommunist, ja. Og han har været med, han har ikke været med i, i, i Spanien, men han har været med øh, som en af de første i Kopa. Øh, og øh, på et tidspunkt så ændrer, øh, ændrer den kommunistiske centralkomitee i Danmark, de ændrer... Øh, retning. I stedet for at gå efter en, en kommunistisk øh, verdensorden, så går de efter en idé. Det vil sige, at de skal inddrage alle, der er interesseret i at kæmpe mod nazismen. Dem skal vi øh, inddrage. Og det er for eksempel på det tidspunkt, hvor man går i samarbejde med en konservativ som kan ja, smøge omkring man de frie danske osv. Ikke, øh, ikke de frie danske, frit Danmark. Fri Danmark. Ja. Det det, øhm, og, og frit Danmark er jo en, en, et, sådan et... et, et en sammenslutning af kommunistiske og konservative kredse. Men der er ingen tvivl om, at der er ikke mange Frit Danmark-blade, der blev udgivet uden det havde et kraftigt kommunistisk fingerpræg, eller hvad hedder det fingeraftryk på sig. Men den her gruppe i Stjerneradio, de vil altså også gerne i gang med sabotage, og de kommer i kontakt med Springsmidt, og Spring bliver, han bliver fødselshjælper. Han kan skaffe øh, sprængstoffet. Øh, det er ikke meget, der kan skaffes på det her tidspunkt, men det er lidt, der kan skaffes. Det kan han faktisk øh, skaffe. Og øh, der er ingen tvivl om, at øh, Bopa, som det nu hedder, øh, netop borgerlige partisaner, det vil sige, at det er jo ikke, det er noget misvisende navn, øh, når det var fuldstændig kommunistisk styret, øh, de opfatter jo den her lille gruppe i Stjerneradio som en af deres. De her, deres folkefondsidé, de inkorporerer sig den her borgerlige gruppe, som er i Radio, og de mener bestemt, at, at radio gruppen er, er en, nu er en del af Bopa. Det mener de så ikke selv. I første omgang ved radio folkene slet ikke, at det er en kommunistisk organisation, de har fået kontakt med. Det finder de først ud af langt senere. Men de skal jo have nogle våben. Ja. Uh, sprængstoffet, som sagt, det kommer i første omgang fra Bopa, og så lidt senere får de deres egen kontakt til SOE, uh, Special Operation Executive, som er den der engelske, uh, britiske, uh, underjordiske organisation, som skal sætte Europe ablaze, som Churchill sagde. Uh, sæt... Europa i brand. Europa i flammer eller Europa i brand, ja, just præcis. Så det, de, den her, øh, de her falske agenter der kommer ned, de skal ligesom, øh, øh, initiere øh, modstanden og, og sætte den i, i system. Det, det, den, den kontakt får de lidt senere, men i første omgang er det kun med BOPA. Og de får en lille smule våben fra BOPA. Ikke meget. Øh, de første våben, de bruger, det er faktisk øh, politivåben, øh, fordi der er en række af, af, af gruppemedlemmerne, som, ja, der er nogen af gruppemedlemmerne, som rent faktisk er politifolk. Så de bruger bare deres tjenestevåben. Senere så øh, er holdt op af nazister og tyske soldater og andre, som måtte have våbentilladelse. Det bliver så et, et, et issue for, for, for, for folk og danske. De får også øh, fat i nogle danske militær, øh, pistoler. <laughs> de laver en række våbenkup, den her lille gruppe. De, øh, de kommer i kontakt med en, en taxichauffør, som bliver deres faste taxichauffør. Han har en bil med øh, gasgenerator, som han øh, kører rundt i, og så når øh, Holger Danske Folkene her har, har øh, brug for og, og, og kørsel, så ringer de til ham. Og så stiller han gerne øh, bil og, og sig selv til rådighed som chauffør. De tager blandt andet, laver et ret stort kub i, i Jesprislejren, øh, hvor de får fat i våben, øh, men øh, ikke den type våben, de egentlig går efter. Det her, de får fat i, i øh, rifler. Øh, og de får fat i øh, nogle øh, rekylgeværer og maskingeværer. Øh, men jo, det er jo ikke sådan, øh, håndvåben, som man kan rende rundt med i gaderne. Det de har brug for, det er pistoler. Og der øh, laver de et, et hold op øh, ude i gentofte Battensønhavn, hvor øh, herrens lægekorps har, øh, er rykket ind og har skole. Øh, og der øh, kører de hen med taxaen, holder øh, vagten op og holder de relativt få personer op, der er derinde, og så ryder de øh, øh, våbenskabet derinde og får fat i 42 store, tunge Bergmanns standardpistoler. Og vi skal lige høre, hvordan sådan en Bergmann lyder, når den bliver affyret. Der var lidt blæst på her, men altså, det er altså en 9mm Bergmann 1910 Dansk Militær Standardpistol, der var i hæren frem til 1946. Øhm, når man kigger på den der Bergmann-pistol, øh, så er, det sådan, det er den ret voldsom og klodset at se på. Og der skriver du blandt andet, at øh, det har faktisk en meget god effekt. Ja, øh, det, det Altså det, at den er så stor, øh, magasinet sidder foran, aftrækker øh, hvor det normalt, øh, eller i andre sammenhænge, så sidder magasinet jo inde i, i skiftet i håndtaget. Men der her, der sidder magasinet altså foran, og det gør både pistolen meget lang, og den gør den også sådan voldsom at se på. Så som afskrækkelsesvåben er den jo også iminent for at få stukket sådan en, en 9 mm bagmand op i, i, i hovedet. Der øh, markerer de fleste ret. Det er jo ikke meget skyderi, der de laver i starten her. Øh, de bruger den jo til at holde sabotagevagter op på virksomheder, som arbejder for tyskerne. Og, og der fungerer det rigtig godt. Øh, det er stadigvæk en stor pistol at slæve rundt på, men den er dog til at have i, i, i lommen i en cotton coat eller i en, øh, en vindjakke. Og man kommer faktisk i gang med en masse sabotage. Det går egentlig meget godt? Ja, altså øh, i starten, de skal lige lære det. Dels skal de lære sprængstoffet at kende. De skal lære især lunderne. De svigter temmelig ofte. Det bliver de sådan set ved med hele krigen igennem. Men øh, det første sprængstof de har, det er, det er sådan noget som trotyl. Og senere der får de så fat i det, det britiske plastiske sprængstof PI2 og Nobel 808, som er meget mere effektivt og kan formes. Det vil sige, at man kan altså forme det, lægge det på en drejebænk og så forme det, sådan så at effektiviteten bliver noget større end bare sådan en klump, der bliver lagt ovenpå. Og det er også selve øh, springeffekten er simpelthen større per, per gram eller per kilo, hvad den nu regnes i. Svendestykket, det er øh, Forum. Forum er en udstillingsbygning, ligger samme sted som den er i dag. Den var noget mindre dengang. Øh, og den her øh, bygning, den var ved at blive beslaglagt af tyskerne, og, og øh, man var ved at opsætte køjeseng inde i udstillingshallen, hvor øh, cirka 1500 øh, tyske soldater skulle inkvarteres. Og øh, det ville Holger Danske prøve at øh, forhindre. Øh, og det gør de på den måde, at de, de undersøger sagen, de får god hjælp fra Frederiksberg tekniske øh, øh, afdelingen på kommunen, der har de en, en god kontakt inden, Og øh, så tager de ind i frokostpausen, holder de øh, relativt få øh, arbejdere op, der er derinde, og så bærer de en ølkasse ind fyldt med sprængstof og sætter midt i hallen. Og øh, et andet karakteristik her ved sabot, danske sabotører det er, at private ejendele, øh, de øh, arbejdere, der er der, eller kontrollører her i, øh, i forum, de får lov til at hente deres personlige ejendele, før at man sprænger. Cykler, hvad de ellers har. Cykler bliver altid taget med. Det var et skattet øh, transportmiddel, så det fik øh, arbejderne altid lov til. Det gør de også her i, øh, i forum. Uh, og uh, mens at, uh, at uh, der er nogen, der er afsted med de her mennesker, de har holdt op, så sidder Max Bæklund, som uh, han hedder, uh, inde midt i, i halen og sidder klar til at tænde det her uh, sprængstof. Og han synes, han hører, at der bliver råbt klar tænd. Det gør han ikke. Så han tænder altså før tid. Han stikker uh, tænder, og så går han ud og får dem med, han lige møder. Men uh, Tom Søndergaard er stadigvæk derinde sammen med inspektøren for forum. Og, og, og øh, er der mens, at eksplosionen sker, Æ, både øh, inspektøren og Tom Søndergaard bliver såret ved den her lejlighed, men altså der er ingen, der dør. Og forum, den bliver godt og grundigt ødelagt. Altså samtlige vinduer, det er jo sådan en glasbygning, øh, samtlige vinduer sprængt i luften og dermed kunne tyskerne altså ikke indkvartere sine soldater der. Men de finder det andet sted? De tog så paladium i stedet for. Hvad, hvad, hvad er det for noget sprengstof man bruger? Det her, det her var trotyl. Trotyl? Ja. Ja. Nu er det så heldigt, at vi, altså, jeg har en optagelse af, hvordan 100 kilo trotyl lyder, når det bliver sprængt i luften. Lad os lige prøve at høre det her. Vi ved ikke, hvordan det lød, da form røg i luften, men øh, her har man da en mulighed for at tænke sig til, hvordan det kunne, det kunne, lade sig, øh, kunne, kunne have hørt, kunne have lyttet. Øh. Man ved faktisk en lille smule, for det bliver faktisk beskrevet et sted, at det ikke er et bum, men det er et jang, et såkaldt rivende yang. Og det kunne man godt høre lidt på lydoptagelsen, at der er sådan en metallisk lyd ind over øh, smængningen. Godt, men vi når frem til, øh, på tidspunkt, så bliver sabotagerne i Danmark så omfattende, at tyskerne reagerer i forhold til politikerne. De kræver, øh, at der skal indføres dødstraf ved sabotage. Øh, der har også været et augustoprør i danske provinsbyer, som har generet tyskerne, og det, og det vil sige, at samarbejdspolitikken der når til en, en, en afslutning. Ja. Og på det her tidspunkt, hvor tyskerne jo, hvor regeringen går af i Danmark, og man fortsætter med, med at samarbejde med Tyskland godt nok på et lavere niveau, på et niveau, så indføres der jo militære undtagelsestilstand i Danmark generelt. Forstået på den måde, at, vi, at, at sabotører fra nu af de skal, de risikerer at få en dødstraf. Ja, altså før 29. august 1943, der kan man sige, at var det ikke så farligt at være sabotør. Øh, man risikerede lange fængselsstraffe. Øh, og man risikerede også at til Tyskland. Det var der ikke mange, der gjorde, men der var, øh, der var nogen, der gjorde det. Øh, og, men efter det her tidspunkt, hvor tyskerne indførte dødstraf, der bliver det jo i, i, i, i bogstavelsesforstand livsfarligt. Øh, og øh, på det her samme, samme tidspunkt, der er det også, at den første Holger Danske Gruppe egentlig bliver opløst. Øh, de tager til Sverige efter øh, forum-sabotation, øh, og en ny øh, Holger Danske opstår. Og det er så med Jens Lillelund som leder. Han har været lidt med sammen med, med Tom Søndergaards gruppe, men nu bliver han så leading man i, i, i den nye Holkerdanske. Og den kalder man så Holkerdanske 2, altså romertal 2. Og der kommer en Holkerdanske 3 også. Og i den her øh, organisering, der bliver det, øh, der bliver det øh, øh, grupper, som, øh, som kommer ind udefra. Det er konetter, øh, der kommer ind. Det er, øh, er samling samlingfolk øh, som kommer ind og danner gruppe. Øhm, og konnetter. Cor hvad, hvad er det for noget? Ja, en konnet er en, øh, en uddannelse, som man kunne tage ind for militæret. Det er sådan en mellemting mellem en, en sergeant og en, øh, en officer på lavere niveau. De her konnetter øh, og, og, øh, og kadetter, øh, de danner sådan 4-5 grupper øh, og fortsætter at arbejde der, hvor øh, den første danske gruppe øh, slap. Og især her i efteråret, i oktober-november 43, der kommer en, en opblomstring af sabotage i det, i København. Og det er Holger Danske, der primært står for den opblomstring. Og der er også mange af de her mennesker, som jo deltager i, i, i denne jødeaktion, altså for folk for jøderne afsted til Sverige. Blandt ja, andet citronen. Jeg vil hellere have fat i Jørgen Kihler. Jørgen Kihler er, er, øh, er medicinstuderende og er enig, øh, bliver leder af en af de grupper i Holger Danske 2 sammen med kadetter fra, fra Holmen. Og øh, han øh, og hans gruppe, de øh, involverer sig voldsomt i, øh, i jødhjælpen øh, over øh, sundet, og de skaffer mange penge. Efter hans eget udsagn, så er det mellem 500 og 800 jøder, som deres gruppe alene skaffer over. Altså de sejler dem jo ikke over, men de samler dem og får dem bragt ud til en rute, som de har øh, etableret i, i Nordhavnen, som så bliver, hvor de så bliver sejlet til Sverige. Og det er også den gruppe, der bliver super aktiv i oktober og november med at, at, at lave langt de fleste sabotager. Og på det her tidspunkt, så begynder øh, jeg sagde før, at der var ikke meget skyderi i starten. Øh, der holdt øh, sabotørerne holdt vagterne op, og så rakte vagterne pænt deres hænder i vejret, og så kunne de gå ind og lægge deres øh, sprængstof. Men på det her tidspunkt, så begynder vagterne altså at sætte sig til modværge. Så der opstår øh, sådan egentlige mellem sabotører og. Øh, og, og øh, øh, vagter, øh, sabotagevagter på fabrikkerne. En af de helt store sabotager, som Holger Danske laver her i efteråret, det er jo øh, DISA, Syndikatets afdeling ude øh, ved Tubor Havn. Og den er, øh, den er velbevogtet. Og øh, den her gruppe, som Jørgen Kieler er, er med i, de laver sådan et, en helt speciel teknik med et skytte- og bombehold, hvor øh, skytterne beskyder øh, vagtlokalerne, Øh, og holder vagterne øh, derinde, mens et bombehold trænger ind på fabrikken, mens der er beskyldning og lægger bomberne og, og så er stadig igen. Det er simpelthen en taktik. Det er en taktik, Som de udvikler, udvikler. Ja, og der er flere andre grupper, der tager, tager den til sig øh, senere hen, men den udvikler de, og, og den er, øh, det, er jo, det er jo efter, at de får maskinpistoler. Før de får, at man skal have maskinpistoler, så kan man ikke lave den der... Øh, man kan ikke øh, nøjes med at skyde med pistoler mod vagter. Man skal have noget, der der er, der er, simpelthen er kraftigere. Er det de britiske stenguns? Det er de britiske stenguns, ja, på det her tidspunkt. Det er det. Øh, senere så kommer der Husqvarne-maskinpistoler fra Sverige, men, men på det her tidspunkt der er det stenguns, som er kastet ned i, i, i Danmark. Lederne af den her gruppe, det er jo ham, der hedder Svend Otto Nielsen, øh, bedre kendt som hans dignavn John. Ja. Hvad er han for en type? John er matematiklærer øh, og kommer ind i Holger Danske øh, i, øh, sammen med, sammen med øh, de andre. Og han bliver, han bliver øh, aktionsleder. Det er ikke, fordi han har noget specielt kendskab til, til militært øh, og, og sprængstofteknik, men han er en enormt god organisator. Og øh, han bliver så øh, ja, klasselærer, kalder Jørgen Kieler ham, øh, for den her gruppe. Og det er han er planen, et forbillede for, for dem, ja. Og han, han er også lidt ældre end, øh, end de andre. Øh, og han er den, der øh, organiserer øh, DISA-sabotagen. Øh, DISA han, øh, han er jo ikke mere så længe. Han... Øh, øh, han bliver jo stukket. Han bliver stukket af, af Hedvig Delbo. Men det er en meget effektiv øh, periode, han, er, han leder ja. i de grupper. Og, og det er jo nok den mest effektive, altså rent sabotagemæssigt øh, i de der to til en to og en halv måned, hvor han er leder af det, at, øh, hvor Holger Danske er mest aktiv inden for sabotagen. Men den 8. december 1943, der er det slut, fordi der, øh, der skal han overnatte et sted. Ja, sammen, øh, med, sammen med Jens Lillelund. En anden leder af Holger Danske. Ja. Og, og de overnatter inde i Faxegade hos en kvinde, som de har overnattet hos før. Hun har velvilligt stillet sin lejlighed til rådighed, når de ikke kunne nå at komme hjem. Der har jo været spærretid. Og de, de overnatter så der, og næste morgen, da de tager, tager afsted, så følger fru Delbo dem ud på gaden og, og siger farvel til dem. Og i det, de cykler afsted, der, der, synes de, at de, der lægger de mærke til nogle små grå øh, benzinbiler, som vist nok følger efter dem. Og de cykler afsted og laver nogle svingærner oppe på Østerbrogade og oppe øh, omkring Rysgade osv. Og, og det går op for dem, at de her to biler, som forfølger dem, at de er faktisk efter dem. Og de prøver så at fra dem, og det er jo så Gestapo, der er, er, er efter dem. Og øh, på et tidspunkt så øh, kører de på Rysgade, øh, som er sådan en lang lige gade, uden sidegade, øh, og bilerne, Øh, kommer op på siden af dem. De når så at vende cyklen og køre den anden vej, og de når faktisk at komme op på Østerbrogade, hvor øh, en lille lund lykkes ham at slippe væk på sin cykel, hvorimod at øh, John han bliver øh, ramt og, og falder af cyklen. Han bliver øh, arresteret der. Der kommer en mindre skudduel, hvor øh, blandt andet John han får ramt på en af Gestapofolkene. Og han bliver så øh, hævet med på øh, Dagmar Hus, hvor han så bliver øh, tortureret og øh, afhørt og tortureret. Og de nægter at give ham lægehjælp? og ja, så er det, han ryger. Han er, hans øh, lårbindsknogle er skudt over. Øh, han er ramt af syv skud. Og øh, han bliver øh, dødstømt og ligger i øh, Vesterfængsels tyske afdeling i flere måneder, øh, uden nævneværdig lægebehandling. Og vi ved en del om det, fordi Jørgen Kieler bliver også taget på et tidspunkt, og han kommer så til at dele cellen med John, øh, så, så John Kiler har berettet meget om det. Men, øh, men altså John, han bliver henrettet i, i, uh, hen i april måned 1944. Og på, og på det her tidspunkt, der har vi jo også fået nogle af de her centrale figurer, flammen og citronen, og, og nu går vi jo også ind i den der del, som handler om, om likvideringer, og blandt andet øh, hedder vi Delbo, øh, som jo er den, der stikker John og... Øh, hun, hun, hun blev udsat for ikke bare ét. Øh, hun blev i hvert fald udsat, eller, forsøger man at likvidere, men det lykkedes ikke i første omgang. Øh, det lykkes først senere. Men øh, flammen og citron, hvad er det for nogle folk? Ja, citronen har sådan set været med fra sommeren 1943. Han arbejder på Citroëns øh, store øh, autoværksted ude i Sydhavnen, og deraf øh, kommer så hans dæknavn. Han bliver først kaldt Citronsmith. Han hedder Jørgen hane Og øh, på et tidspunkt, så bliver det bare sådan forkortet til at være citron eller citronen. Øh, han er om nogen en restløs person, øh, og, og øh, hvis man har set Flammen og Citronen, den film... Øh, Med Mads Mikkelsen men, og Thurling har Just i præcis, ja. Og det var Mads Mikkelsen, der, der er citronen der. Der fremstilles han jo, er fremstilles han jo sådan lidt øh, lurvede og øh, sådan svædig og sover i bilen. Og, sådan. Men, og, og det var han nu ikke i virkeligheden. Han var nu meget øh, munter i virkeligheden har folk fortalt, der har kendt ham. Og han deltager så i sabotagerne øh, i sommeren øh, 43 og tager til Sverige i efteråret, men vender hjem igen ved juletid. Og der er det så, at han kommer øh, i, øh, i markerskab sammen med, med flammen øh, Bent Fagerskov Hvid. Øh, og de de to, som bliver, hvad skal vi sige, ankermænd i det arbejde omkring at likvidere danskere i tysk tjeneste. Og der er lidt specielt ved de to, at de, de, de, de, de arbejder sådan lidt... Uden for grupperne. Der er ja. jo flere forskellige grupper. Der er en, blandt en gruppe med, som vi har ved omkring, hvem øh, er med Christian Uhansen, teologi, teologistuderende, øh, og der er andre. Og, og de, de er sådan lidt all-round med det hele, er det ikke rigtigt? Ja. altså flammen deltager i en række sabotager sammen med Jørgen Kielers gruppe, øh, men, men øh, da øh, John bliver taget, så øh, skiller han sig ligesom mere ud, og øh, han... Øh, Altså, han ser op til John. De har ikke kendt hinanden i ret mange måneder, men der er ingen tvivl om, at John han bliver en slags faderfigur for flammen. Og det, at flammen, eller at John så bliver taget, og at det er en stikker, der er skyld i det, det, det vækker altså et ret ubendigt had hos ham. Og det, det gør så, at det er ligesom ham, der er initiativtager til en række af de nedskydninger, der kommer i løbet af december på måned. En ting ved flammen, som jeg synes var en lille sjov detalje, det er, at at var han rødhåret, eller har han farvet sit hår rødt? Fordi du kan ikke komme med et helt klart svar. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg har talt med folk, der har kendt ham som barn, og de siger, at han var, han var rødblondt. Og så er der dem, der siger, at han prøvede at farve sit hår sort, og så på grund af den her meget lette rødblonde, så blev det sådan højrødt. Øh, og, og jeg har virkelig spurgt frem øh, til mennesker, som har kendt ham, og der er ikke nogen, der kan komme med et fuldstændig klart svar. Men der er ingen tvivl om, at han havde et rødt skær i, fra naturens hånd. Men om det var så rødt, som, øh, som, som så det egentlig øh, øh, retfærdiggør, at han bliver kaldt flammen. Det tror jeg nok at den der fagning, som. Men fra efteråret 1943 og til, og til efteråret 1944, hvor flammende citronen får deres indlig. der er de sådan set. Øh lever de i 24-7 for det her. Ja, det gør de. Og øh, øh, især flammen, han lever meget for likvideringerne. Citronen har også øh, ruterne, øh, de illegale ruter over Sverige. Dem har han også som sit speciale. Og så går han så i markerskab med, øh, med øh, flammen, når det er nødvendigt. En af de øh, sabotager, som også er sådan rimelig heldig, det er, det er B&V, som bygger dieselmetoder på det her tidspunkt. Det er en ret effektiv, effektfuld ja. sabotage. Det må man sige. Øh, Bope havde forsøgt at sprænge øh, den øh, i 1. januar 1944, øh, men den 15. januar så tager øh, Holger Danske øh, Affære, og med 163 kilo trotyl øh, springer de øh, kraftcentralen og visse andre øh, dele i luften. Og de gør det altså på en, en meget øh, raffineret måde. De sejler dertil. Øh, de låner en, øh, en af politiets øh, øh, både, og der sejler de til øh, ind og lægger til og holder alle sabotagevagterne op, lægger øh, bomberne, det tager cirka 20 minutter tid, og så er de afsted igen. Der bliver arresteret fire. Øh, de, de, de, de ligger klar øh, med nogle pramme, som de øh, skulle bruge, øh, men øh, der, de, der, der kommer så en båd forbi, det er jo mørkt det her, Det er jo en mørk by, vi er, vi er i, der er jo ikke gadebelysning. Det er ude på Christianshavn. Det. det er ude på ja. Og så kommer der en, et, et skib fuldende forbi, og det tror de så er den der politibåd, som skal komme og hente dem. Det viser sig at være en tysk båd. Og øh, det de, de, de lykkes dem at læmpe øh, pistoler og håndgranater og så videre ud over siden. De ligger formentlig på bunden stadigvæk. Øh, og, og så bliver de taget med, og de bliver så anklaget for forsøg på illegal udrejse. Aha. Man bliver ikke forbundet med den sabotage, som sker øh, ganske kort tid efter. Og en af de det er blandt andet Jørgen Kiel. Ja, det er den Det er jo farligt at være sabortør på det her tidspunkt. Det vi lige har hørt her, det er en tysk maskinpistol, en Smejser. Og øh, det er muligvis en Smejser, der er blevet anvendt øh, til at bekæmpe øh, modstandsfolk øh, senere hen... I hvert fald i det, vi lige skal tale om nu, som faktisk kommer til at rive dele Holger Danske op, nemlig det, der hedder Åben Rå-affæren. Ja. Fordi Jørgen Kiler med flere, de, de tager til Åben Rå. altså nu opererer de ikke i København længere, de, de, de, de kaster sig i, øh, ud i at og, og lave, foretage en sabotagehandling i Åben Rå. Hvorfor dog det? Altså, de, det er stadigvæk en, en københavnsk organisation, og grunden til, at de øh, kommer til at arbejde en smule i Jylland, det er, at en lang række af de her personer fra gruppen, de kommer faktisk fra Jylland. De er taget til København og at læse på universitetet, og derfor så har de jo stadigvæk kontakter, øh, barndomsvenner osv. videre. Og Jørgen, til, Kieler er fra Horsens, for Jørgen Kieler er fra Horsens. Og det er også gennem Jørgen Kieler, at øh, den her kontakt øh, kommer. De er blandt andet over at til øh, sprængningen af Vardes Stålværk først, og, og øh, og så er det, at de bliver bedt om at medvirke ved nogle sabotager øh, i åben Rå. Og de tager derover over øh, og kigger på sagerne og øh, finder ud af, at det her kan godt lade sig gøre. Det er to fabrikker, de skal sprænge i luften samtidig. Og de og resten af gruppen. Og de kommer så med tog, og øh, nogen med, øh, til Fredericia, nogen tager så øh, taxa, og andre tager ud videre. Øh, så de ankommer sådan lidt øh, øh, på, på skift. Men problemet er, at det er en meget, meget lille by. Det er også en by med rigtig mange tysksindede personer. Så der kommer så mindre de 12 eller 13 øh, københavnske sabotører. Og der er ikke gået mange timer før, at de første øh, rapporter øh, løber ind øh, til tyskerne om, at der er ankommet et større kompani eller større øh, samling øh, øh, mænd, som med kufferter. Og øh, så, og, og vi, vi ved, at der er i hvert fald fire indberetninger fra hjemmetyskere øh, i området, som indberetter i de her døgn, de nu er der. De bliver så straffet efter krigen for, for angiveri. Men det, det er en faktor, som man måske ikke lige har... Det er nok en faktor, som øh, øh, de nok ikke helt har taget øh, højde for. Øh, og det går galt? Det går galt. Øh, de, det lykkedes at få, få sprængt den, den mindste af, øh, af, af sabotagsmålen Hemak, Hvorimod den, den største, øh, som er øh, DAPA, tror jeg nok, det hedder, øh, øh, det går galt. De, det er lykkedes, de, har, de har fået forkerte oplysninger. De har godt nok nogle lokale folk med, men de har fået forkerte oplysninger. Så der, hvor vagterne skulle være, der er de ikke. Og da de endelig når at komme frem til vagterne, der har de ringet efter politiet. Øh, så politiet ankommer øh, ret hurtigt. Det eneste skud, der bliver affyret, det er i første omgang, det er en lås, der bliver skudt op. Jeg skal lige sige, at det var ikke DAPA, men det er Kallesen, som vi skal have, øh, som der bliver øh, forsøgt saboteret. Politiet ankommer som sagt, og øh, politiet lader sig velvilligt holde op, øh, og de, øh, de aftaler, at de kan skyde lidt op i luften, øh, men, øh, øh, så de er nødt til at forla forlade øh, stedet. De overnatter øh, der, hvor de nu skulle, øh, og finder ud af, at øh, de vil prøve at se, om de ikke kan sabotere kaldes dagen efter. De har ikke mere sprængstof, så de sender en sted til, til Varte for at hente noget sprængstof. Han bliver arresteret på banegården, øh, men når at slet væk, bliver godt nok skudt, men slipper væk. Og så er det, at der, den tyske aktion den virkelig tager fart i området. Og øh, alle de her... Det, det er ikke forbigået tyskernes opmærksomhed, at der er flere mennesker øh, rundt omkring øh, i, i husene derude, som de skal have fat i. Så de laver simpelthen rettjære og øh, det kommer til skudkampe øh, øh, en, en dør øh, og øh, fire mennesker de bliver arresteret. Du lytter til Hitlers aseløger på Radio 24 Et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Cordua. Og i dag har vi besøg af Peter Birkelund, som blandt andet er historiker og forfatter til sabotør i Holger Danske, som er en bog, der er udkommet på Linhardt og Ringhoff. Vi har netop en, i gang med en samtale om øh, modstandsorganisationen Holger Danske, som jo blev optravlet gang på gang, og, og nu er vi nået frem til... Øh, til, til 1943-44, øhm, hvor at, øh, Holger Danske igen må, må miste medlemmer, de bliver simpelthen og nogle ender med at blive henrettet eller sendt til koncentrationslejre. Øhm, der kommer også nye folk ind, blandt andet øh, Otto Brøndum og Jørgen Røgl, øh, som nogen måske kan huske som, som lægen, han måske har en læge, øh, nogle, nogle lidt uregerlige typer, som på et tidspunkt kommer til, øh, til, til Sverige og, og og regner med, at de skal indgå i det, der hedder den danske brigade, en, en hær, man er ved at bygge op derovre, som skal ind øh, og sætte ind i Danmark på et tidspunkt efter befrielsen. Øhm, men de disserterer til fronten. Hvad, hvad er det for nogle mennesker, de her? Øhm, det, er, det er to, to øh, personer, som den ene er... Øh, øh, Kommanderende for et kompani øh, i Sverige af danskere i, i brigaden, og Jørgen Røgl af læge tilknyttet kompaniet. Og brønderen officer. Brønden officer. Det, det er sådan, at, at øh, den danske brigade, det hed sig derovre på det her tidspunkt, at det skulle, den danske brigade skulle bruges til at kaste tyskerne ud. Det vil sige, at man skulle altså øh, sejle brigaden over sundet og så kaste tyskerne ud i en større kamp. Øh, der begynder at gå rygter om, at det i stedet for øh, skal bruges af... Politikerne som et værn mod kommunisterne og så men altså i værn til til, til værne de gamle øh, gamle partier, hvad hedder det politikere, og det vil Brønder og Røg ikke være med til, så de som du siger saboterer sabuterer, nej til fronten. Det vil sige at de, øh, de øh, lader sig sejle til København, øh, medtager nogle våben fra brigaden. Og, og det er da ikke lige bare sådan noget, man gør? Nej, det er det ikke. Det er også en lang og, og, og sej overfart, men det de lykkedes dem at komme til, til, til København igen, hvor de så får kontakt med de personer, de har kendt før, og det er blandt andet Holger Danske Folk. Det at sådan nogle personer, militærpersoner, deserterer øh, til fronten, det kan den illegale herledelse simpelthen ikke acceptere. Så de prøver al magt at få dem tilbage. Og en af de værste ting, de har gjort, det er, at de har taget våbnene med, altså de våben, som de har fået udleveret øh, derovre. Og, og, og de prøver øh, den, den illegale generalstab øh, prøver simpelthen at få dem med til, til, til at få dem til svær igen. Det lykkedes så ikke de nægter. Øh, og, øh, så får de øh, Holger Danske til at love, at de ikke vil indsætte de her personer på høje poster. Men det gør, de. det gør de alligevel. Er det ikke sådan ret symptomatisk for en organisation som Holger Danske, at det ikke er specielt meget militær disciplin, der er sådan på, på, på nogle områder... Øh... Er fremherskende. Altså, de, de, de er nogle, nogle, nogle typer, der handler. Det er handlingspersoner. Ja. Mere end det er nogen, der er, ligesom, følger ordre på alle lederkampen. Altså, de er jo civilister. De, langt de fleste af dem er jo i bund og grund civilister, og Holger Danske er en civil modstandsorganisation, som ikke er... Den er ikke øh, det udsprunget af militæret og ikke kommanderet af militæret. Så den er civil og direkte underlagt Frihedsrådet øh, som sådan. Øh, og den her øh, organisationsstruktur, som Holger Danske bygger op over tid, den er meget løs. Øh, det er, øh, generelt er øh, Holger Danske meget mindre organiseret end for eksempel Bopa, som har en, en, en meget stram organisationsstruktur. Det har jo Holger Danske ikke. Der er heller ikke nogen, der kommanderer dem til ret meget. Hvis de ikke har lyst til at gøre det, så siger de bare nej. Altså det de er frivilligt, de er med her. Så, så øh, det, at, at militæret begynder at kommandere rundt med Holger Danske, det, der kan meget vel tænkes, at man her, sådan siger, nej, nej, nej, ne, sp sådan spiller klaveret heller ikke. Ledelsesforholdene, de skifter meget. På et tidspunkt er der jo nogle samling samlingfolk omkring øh, brødrene Staffelt, øh, som, som er, er, er i ledelsen. Men på et tidspunkt, så kommer der jo sådan en, en, en, en form for ledelse. Danmarks Frihedsråd opstår øh, som sådan, den her paraplyorganisation, kan man kalde det, med, med kommunister og, og, og konservative, og ja, stort set alle. Også nogle socialdemokrater, blandt andet Frode Jacobsen, som på ja. et tidspunkt bliver en politisk leder, eller, eller hvad, i Holger Dansk? Ja, det, det starter der, hvor Holger Danske bliver, først bliver tilknyttet, det er til dansk samling med Arne, Jacobsen i, Arne, Sørensen. Arne, Sørensen, undskyld, Arne Sørensen i spidsen. Okay. Og så på et tidspunkt i, i sommeren 1944, øh, hvor Holger Danske reorganiserer sig, så bliver det så fru Jakobsens ringen, at Holger Danske bliver tilknyttet. Som også er en modstand. Som er sådan en, en den, den er udspringer af, af socialdemokratiske kredse og har, har øh, sådan nogle arbejdergrupper. Som er både halv- og helt illegale. Og der kommer også en socialdemokratisk undergruppe med i Holger Danske på et tidspunkt. Ja, det er det fra Jacobsen formentlig et, et, hvad skal vi sige et alibi for, for socialdemokratiet, at man gerne ser at nogle socialdemokratiske grupper kommer ind i det hårde modstandsarbejde, som jo sabotage og likvidering er. Men nu når vi hen i efteråret 1944, og der begynder hvad skal man sige tingene at stramme til. På et tidspunkt så øh, er sådan at vi er så tæt på krigens afslutning, at man mere går i retning aktiviteterne går mere i retning af likvideringer. Hvorfor? Der bliver lavet en underhåndsaftale. Jeg har desværre ikke kunnet finde papiret hvor selve aftalen er skrevet ned, men det det, det virker som om at BOPA øh, fortsætter som sabotagegruppe øh, krigen ud hvor Holger Danske mere bliver en likvideringsorganisation. De har, laver stadigvæk sabotager, men det bliver mere og mere likvideringerne, der bliver deres område, eller arbejdsområde. Øh, og øh, hans var Tejlers, øh, som er en af, af lederne i Holger Danske, han har efter krigen fortalt, at det var nok mest fordi, at de ikke var, altså Bopa var simpelthen bedre sabotører, de var teknisk bedre sabotører. Mange af dem var jo også maskinarbejdere og den slags, de vidste, hvordan fabrikker så ud end, øh, end Folkene, som jo mange, hvor mange var studenter og, og, øh, og derfor ikke havde sat deres fødder på fabrikker, før de gjorde det, når de skulle ud og springe dem i luften. Og det vil sige, at de der er rigtig mange beretninger og historier i den bog, øh, Saboteur Holger Danske, hvor man kan få indblik i, hvordan de her likvideringer øh, øh, fungerer eller, eller, eller spænder af. Øh, blandt andet er der en, en ret voldsom episode, som i hvert fald slog mig under læsningen. Det var... Er man likvideret en, en cykelhandler i et S2? Ja. Jeg skal lige sige, at øh, likvideringerne, som, øh, som, bliver foregået, eller som bliver foretaget i navn, de, øh, de er jo godkendte, øh, altså selve det at likvidere er godkendt af Frihedsrådet som en del af den illegale værktøjskasse. Der er sabotagerne, der er illegale blade, og så er der altså også likvideringer. Og det er ikke fordi, de skal straffes, de her mennesker, men det er for at forhindre dem i at, øh, at, øh, at stikke. Øh. Så der er ikke tale om hævn? Der er tale om nogle praktiske foranstaltninger? For Officielt at de er hævn. der ikke tale om hævn, nej. At det så er et vist ind i det. det, som jeg også prøver at vise i bogen flere steder, at det ikke er helt tilfældigt, hvem der er, der bliver skudt. Så rationalet er, at man henretter for at de ikke skal stikke til tyskerne, og det vil sige, at det er en forsvarshandling. Ja. Så, sådan er, er, har det altid hedet sig i modstandskredse, og sådan er det også, at fru Jacobsen har sagt gentagende gange efter krigen, når han har forsvaret likvideringerne. Det her, den her nedskydning i øh, i toget den er en af de barskere. Øh, det er en lille gruppe for holde, der foretager den. Øh, Cykelsmeden er ikke kun cykelsmed, han arbejder også hæftigt for tyskerne. Og øh, han kører sig fra Virum øh, ind til, øh, til Vesterport øh, hver dag, hvor han, hvor han arbejder. Og, øh, og der beslutter gruppen så, de får en ordre om at skygge ham, finde ud af, hvor de bedst kan slå ham ihjel. Og det mener de så, det er i yes Og de skyder ham så i yes toget Hans 10-årige søn er lige stået af på Lyngby, og så skyder de ham mellem Lyngby og Jesborg øh, Og... Øh, ham der øh, Ikke ham, der skød, men lederen af organisationen har selv øh, afgivet beretning efter krigen, hvor han fortæller det meget, meget detaljeret. Og, det, og det er ret blodigt for Det er ret blodigt. Jeg aftrykker den i bogen, øh, fordi at, at, øh, jeg synes, den er, den er, øh, den er barsk. Øh, men det fortæller også en lille smule om, at det her, det, når, når, når Dan, holder Danske Folk var ude og skyde andre, så de, kan de ikke være upåvirket bagefter. Det er, øh, og det viser jeg så også senere, at det her, det har omkostninger øh, for dem, der skyder også. Hvordan? Øh, Efterkrigen er der rigtig mange, der... Øh udvikler sociale, eller både sociale og psykiske øh, handicaps. Øh. Det, man kalder for posttraumatisk stress de ja, dengang kaldte man det så KC-syndrom, fordi man kendte, ikke, øh, man kendte ikke rigtigt til, at der overhovedet var sådan noget, øh, at, at ens nerver sådan, øh, kunne, tage, kan tage, kunne tage skade øh, livsvejet. Du fortæller for eksempel også i bogen i 1976, der vil man mødes, og, og mange af de her folk fra Holger Danske, de har sådan en, en sammenkomst. Det skulle være en hyggelig sammenkomst, øh, og så er det, er det aften for inden, der er en af de her deres tidligere venner eller kolleger? Ja, han tager sit eget liv. Han tager sit eget liv. Ja. Det kan ikke blive mere dramatisk. Ej. og øh, det viser, synes jeg, meget tydeligt, at den her mand, der, der, der øh, tager sit eget liv så mange år efter krigen, han har, øh, det har ikke forladt ham øh, et øjeblik, øh, hvad han har lavet under krigen. Det har simpelthen ligget i øh, og påvirket hele hans liv. Han har formentlig haft en ret stor psykisk øh, natur. Og en af tingene er jo, at ikke, ikke, ikke kun foretager man likvideringer, mange gør, øh, men man er også jægede og, og det går jo galt for rigtig mange. Blandt andet flammen af citronen, som jo, øh, som jo citronen han... Hvad er, hvordan, hvordan ender ja, citronen? så øh, Citronen, det, det, det, det tager egentlig sit udgangspunkt øh, den 19. september 1944, hvor politiet bliver taget. Der bliver, kommer han kørende inden øh, i byen, hvor, hvor øh, han bliver stoppet af en øh, tysk vejsbæring, og øh, han tror, at han er i politiuniform, øh, forklædt sig som, øh, som dansk politimand, og, og øh, øh, han tror jo, at netop hans forklædning skal beskytte ham. Det gør lige det modsatte. Han bliver straks arresteret og øh, bliver genind i en baggård. Da det så går op for ham, at øh, det er politiet, der bliver taget, så prøver han at flygte. Han bliver så skudt i ryggen, øh, og... Øh, Tyskerne øh, tilkalder en ambulance, han bliver kørt væk i ambulancen. I den her ambulance, der følger så en, øh, en dansker i tysk tjeneste, uniformeret tjeneste med, øh, og titronen har altid en lille reservepistol på sig, og den fisker han frem og skyder, den her Schalbormand, og øh, overtaler de to øh, ambulancechauffører til at køre øh, ham til frisberg Hospital, hvor efter de så kører lige rundt om hjørnet og afleverer livet af Schalbormanden på det tyske laseret. Han bliver plejet øh, i en, en villa i nord for København, hvor han øh, så kommer sig indtil øh, midt i oktober, hvor, han, øh, hvor tyskerne øh, eftersporer en anden, som ejer villaen. Og da de så ankommer til villaen, så udvikler sig en la, la, længerevarende skudkamp, hvor citronen uh, dør. Men han skyder altså også en del af, af, af tyskerne. Og, og, og Flammen? Han, Flammen øh, han dør et par dage efter. Uh, han har været i, på det her tidspunkt i midt i oktober, der er han så uh, i Aarhus. Uh, og da han vender hjem fra Aarhus, der uh, uh, får han så at vide, at uh, hans gode ven er uh, blevet skudt. Og uh, de sidder og taler om det, og, uh, og tager ud til, en, til uh, nogen, de kender også ude i, i uh, nord for København. Og pludselig bliver huset omringet også. Og øh, da flammen, han har ikke nogen våben, dem har han stort set givet alle sammen til, øh, til citronen. Og da han øh, kan se, at det hele er øh, omringet og så videre, så vælger han at tage gift og dør. Og det, vi hører her, det er en Valder uh, P38, som uh, tysk, uh, våben, uh, det er tysk håndvåben for at sige, på det her tidspunkt under, under 2. verdenskrig. Og uh, det, er jo, det er jo en, en kamp nu mellem uh, uniformeret, uni altså tyske hjælpere og uh, modstandsbevægelsen, som finder sted i, i, uh, i slutningen af krigen uh, op mod befrielsen i maj 1945. Hvad er egentlig... Hvad er egentlig Holger Danske's opgave, når vi når frem til befrielsen? Ved selve befrielsen er øh, Holger Danske blevet inkorporeret i den her undergrundsser, som er blevet bygget op. Og øh, der, Holger Danske bliver udset til forskellige øh, gøremål der. Øh, også, de skifter også lidt. Først skulle de øh, beskytte øh, den danske brigadens øh, landgang i Helsingør. Det bliver så Bopa, der kommer til det i stedet for. Så skal de beskytte Frihavnen øh, ved en, en, en eventuel tysk kapitulation eller kampsituation. Og øh, så ender det så med, at de øh, skal dække trekantsområdet ude ved Svanemøllen, hvor blandt andet ingeniørkasernen er. Og øh, Holger Dansk er på det her tidspunkt består omkring 400 øh, sabotører. Og, og øh, de er jo ikke trænet. Altså, de har godt nok våben, og de har også modtaget våbentræning. Men det, de står overfor er ca. 1.500 øh, kamptrænede tyske tropper. Øh, som ligger inde på kasernen. Og de får så Holger Danske for at vide, at øh, hvis tyskerne forsøger at rykke ud fra kasernen, så skal de stoppe dem. Og det er Holger Danske ikke meget for at, og, øh, at love. Øh, så der er, et, der er nogen diskussion øh, om, hvordan det her skal foregå. Men altså, de siger ja til at prøve, men... Øh, Æh, efterfølgende har, har flere af de aktører, Holger Danske Folk, de har sådan fortalt, at hvis det skulle gå galt, så, øh, så ville de altså trække sig. De havde ikke i og at ofre øh, Holger Danske Organisationen på den konto. Men likvideringerne, de fortsætter frem, øh, faktisk også efter øh, besættelsen. Og Holger Danske gennemfører ca. en tredjedel af øh, samtlige likvideringer, i stedet mellem 125 og 150 øh, bliver det til. Og, man, og, og, og faktisk så fortsætter, som jeg sagde før, likvideringerne, Helt frem til, ja, hvor længe fortsætter det? Jamen, 7. maj er der jo stadigvæk øh, øh, folk, der, der bliver skudt som følge af deres øh, arbejde under krigen. Og øh, der skal man tænke på, at øh, her i, i den hektiske, de hektiske befrielsestøgn, øh, der er mere skyderi, end der på noget tidspunkt ellers har været øh, under krigen. Øh, Hipo og, og øh, andre øh, gruppering, tyske grupperinger, skyder i gaderne. Også efter krigen. Der er sammenstød mellem brigaden og, og HIPO osv. Og, så videre. og øh, i den forbindelse, så er der altså nogle, øh, nogle nedskydninger, som Holger Danske står for. Øh, og, og, og det er det er fem, fem personer, som bliver skudt efter den 5. maj øh, om morgenen. Allerkort aller, øh, kort, eller kort her til sidst, øhm, øh, Peter Birkelund. Betydningen af Holger Danskes indsats i modstandskampen, hvad vil du sige øh, om det? Selve sabotagerne er det meget svært at, at se effektiviteten af. Og hvad betød det egentlig på fronterne, at en, en, fabrik, øh, blev, øh, en fabrik blev øh, øh, sprængt i luften, og der ikke de gyroskoper til ubåde, eller finder til, øh, til flyvemaskiner ikke kom frem. Gav de færre eller flere flyve, eller gav færre flyvemaskiner, og gav det færre ubåde i aktion eller hvad. Den, den, der, den kan jeg ikke øh, vurdere, men der er ingen tvivl om, at det. Alle de sprængninger, alle de øh, nedskydninger, som jo er foregået i blandt almindelige mennesker, det har afstedkommet, at vi, vi har vist vores modstandsstyrke. Så Holger Danske har været en del af det modstandsapparat, som har gjort, at vi rent faktisk endte på den rigtige side af, af krydsstregen efter krigen. Og det er derfor, vi har hædret den lige siden. Ja. Peter Birk Lund og regnskabet skal gøre os op, øh, hvad kostede det egentlig Holger Danske i mandskabet? Det kostede 64 dræbte, øh, og som døde enten i koncentrationslejre og blev skudt under aktion, eller døde umiddelbart efter, at de kom hjem fra koncentrationslejre. Derudover kostede det så altså også en lang række psykiske øh, eftervirkninger hos dem, der rent faktisk overlevede. Ja. Tak skal du have, Peter Birkelund. Du er forfatter til Sabotør i Holger Danske, som udkom på Lindhardt og Ringhards Forlag. Vi er for i dag i Teknikken, sad Jesper Vest. I kan genhøre dette og tidligere programmer af Hitlers Æseløer som podcast via vores hjemmeside, Radio247.dk. Her er endnu et stykke dansk svingmusik fra besættelsesårene med Børger En Henriksen. Tak til lytterne, og på gen.